A János írása szerint való Szent Evangélium 15. fejezet Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem terem egy gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, Megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.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 a világ szeretné azt, ami az ővé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivel hogy nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteni az ő bűnöket. Aki engem gyűlölt, gyűlöli az én atyámat is. Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük. De most látták is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én atyámat. De azért lőni így, hogy beteljesedék a mondás, amely megíratott az ő törvényökben, ok nélkül gyűlöltek engem. Mikor pedig eljöjjön majd a végasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok.